J. Kaixo, arratza aldean eh, Mendagon Makarela beste behin Silo eh? Zibeneako Backstage-atik Backstage-galantiko Betz Magentonetatik Zergitutatik zailo, berri bat ekoizten zuen Zeruen tzat, zuen tzakot Guztientzat, e? Eh? www.silozibenea.comen Hor... Gordito zute eskegitak, txin txilikatutak, zaila guztiak, gemen. Izk eta aldiak eta kontuak. Ondar biko historiak. Ondar biko kontuak, Ondar biko. Ondar biko gizat alde ezberdinien, ezberdinak. Ikus, Ikus molde atxeginak. Blaga, biga, iga, bota aixa kontua izketan konta katilu zergitutatik makarelan eskutin ikar horretzaren oztean oztelen ero ordu baitatik aintzin erat errepikatutako zaiua ostegunetan bionika irrazaioaren onztien hei onkitorriak lagunak adiskideak be bidazoa xixuri eskualdeko lagun guzti eh? diozala kaixo makarelaren eskutik Ei! Uda partian bai, uda, faki, faki. fakki Gaur eta gaur usteuna Uztailaren, 2000 Mbiko Uztailaren oaita zeia ordi zi eta ane hilgora Berosa Palamada, bai bai Hortzi e, abeltzutuko eta truara, entzuten hariko graia da Baz, gaurko berot herri zuna, arribe aldetik nafarrotik e, berri harpenuntxilako odieke multzoka Ela pilatzen ahi dira, hemen motxokara erraditu eta truara laiste Ba, ibero zapa, lamada Euskal herria, bero, euskarrake, hemen berdea eta itxaso freskua dula Kaixo ongi torriak ustiei hau dira Hemen, silo zibeneako, bak irratik eskorrenetatik, ei eskideko orfantsa egu. Gure sintonia Ondarbiko hitzak, Ondarbiko historiak, ondarrikotanengu euskara biltzen duen txomiz argazazura liburuzka. Bai, hemen hemen hemen hemen hemen. Hemen be hartu izan. Bai, bai. Bi konturatzen ari naiz eskerraldetik gehi o alitzen dela euskonia leti binion. A ber, pizka zeratuko dut. Neurt, neurtu, ingo dugu, du ba ondosiok. Eta bai. Ongi torria denei, e, ustaien sartu gero Eta da ja bigarren saio dela o ikasturte berrikua. Ia Aurten gai izaten geren, antxeta media infotik, eta gure web horri aldetik, irubbikoitza.silozibenea.cometik, egindako eh? saio guztiak, hemen koitzitako guztiak, irrazio ezberdinak, oipukoretik asita, uiskimanetik jarraitzen, bionika irrazioetik pasata, eta azken geltokikoak antzigabe. Ja, pilatzen ditugun guztiak, eta zuek entzun alizat ningo duzuen, Ba, dukin guzti horiek, sai guzti ia itxasten ditugun gure weborrialean. Behin goz eta ikustu ikasturtea bazten ganoraz eta kemenarekin takurailarekin, eh. Gogotxuak, ba, nikusten dut bai, zainaleekin gutu aleginak, alegindu gero hortan eta hemen mas dio, ba, ore ingo dugula. Ondarbiko itsako i, i Facebooken ondarbiko itsak. Hor sartu zaitezte, eh, maite duzutenak zuen gure hizkuntza maitagarri hau jaso duena gure gurasoengatik, gure aide, gure zenide gure gure zarbasotatik jaso dugun honi on, segida jarraipena emateko, ba, hemen onjarbikoitza Facebooken bideekin klikatuta, laun xar batek, ba, kolaboratzaile pieekin belduditun Onitz hitzele kontu ondarbikotar, ondarbitarrak, eh? berez garrila ditutenak eta xarman garrila direnak eta ondarbitarra esaten direnak. Kor, txintxilek atzantio, izen bat, haren eh, deskriba apena nola baiteko esan aia erakusteko irak argazki fotografia bat, eta edo zein ekarpenak egin, eta haren esanaiaren gora bera guztilek ba, nola baite ere... En, Ba, norbait ere, aztertu ba, edo ikusi eta, eta kuriosi kuriositate pizka batekin ba ekarpenak egin eh, nahi. Ba, beste nere itzien ala esaten da, nere urasok ala entzu zuten areri ta basarri antano gala esate zituken, eta baruan di badira sorpresak hartu ditzazkegun, its mordo bat hor barena, eh, hemen hartzekotan. Bueno, zer girituta disejoa musika, ondarbiko kontuak, ondarbiko hitzak, eh. Eta Liburuskak hemen, hemen baditute eh? Kesteit honetan hemen esango dute eh? Hemen dauzkat bi biale ale ondarbiko baserriak, bakoitza berea bialeak eh, Fernando Artola bordariren bialeak bakoitza berea, ondarbiko baserriak, Mardula, ondarbi eta ilungo euskera biltzen duen txomi salazatzen Liburua. baditu kalean kantuzeko Liburuska bilduma, euskal bilduma, euskal kantu min bilduma. Liburuska txiki batola, bakkantuz osatutakoa eta... Igero, bal, askeneko azte huruan, lan batan, edo damarri, sumardiko, bueno, alamedako, emparantzakiki horretan iten dena Bueno, pisu ere, pisu zarren horik hori, Madalen Karrika, kasandeokaleko atzeko aldi hori, pisu zarren eroplaza ero plaza, eta han ere emanaldiak izan dugu aurregan ba, euskara pazaun para zetamol euskara zetamol edo zera antzeslea antzestu zuten azteanta Bueno, udaren sartua daudela gauza kukilla daude ditugula fretrainerua gure la, arraularia bort daudela goi-goian dena ematen eta kriston poxak banderaen moduan ekartzen hondarbira ekartzen. Zenbat bihotz bihotz a bihotz alaitzen adi diren, ez dakiz jaunde. Santiago una pasilla, ez dakiz zenbat vuelta keman zitun su bilaga neskatk e, e, e, bere gutxarekin. Ez dakita arrantz honek izango ditugun edo ez, bueno, o handikan goiz da izateko kosternoa den ere. Musika pixka bat eta ondoren ba zergitutatik horren funtsa. Kontuak elkarrizketan musika dena hasia, beti zela, eh. Espaitsia zerbait ulertzen, ba bueno, aldia-aldi aldi egon zaitezte, eh. Ni badakite zenbait entzule estutera bear besare entzuten badatsetik makela gitarra jotzen da itzen delako. Baina gola da. Saiatuko era utzio mm ba besten edo, gutxi, gutxi, gutxi gutxi jo jasten elkarrizketak eta hola zuen Belarritaraino, obe eltzeko, eh? obe... usueko obe gulertzeko, ala egila. Musika, musika, kantu bat, kantu bat, ditu izen, hau, adibidez ditu Benko Eta gale egiteko parada izango du, aukera izango du. Ondarriko hitz jolazazko egin. Menekarreko ditugu gombidatuak eta gombidatuak. hola. Eta ez egin natek bat. Hora ez egin ditut, betira? Depende, e. Hila behinan da, zainot? Eta bai. Motua, bai. Motua, eta ez ez dira hando eta josi, biskau motua motuste horratu so zera si si linea eta ha ni gure pizka agerko sii hori ez za arregulo bai den eta sida parna bez zoruko sera argitu zergun utziluneta zikor horrek gaurro zeikozu pizkatekin ba ni hori za argi no argila tesia beste teknologia honek ez da Bueno, en vez de has spito por esta manera, espérdigán. O, oán. ¿Qué estás construyendo? Eh. la lata que suelta ni, no? Que se. Lleva buscado y preparado adecuado. a 100 km. Vamos a ir, ¿eh? gaian alavaga berroiro berroiro ni no, alago que les haisengo un bitz ba. mundu bai ba, ba, ba, esti, bai buah espatzen san pedro santiago Nei somente tikera batabi. Ja, zahareta, nebatela sa. Sa galdeteko legu. Itzaso siensile que ta arrantza honek eta antzeru duinego. Da. Arantza guncita. Ba, urdiena pai. Ustea. Horodu dira astirotza. Horodu dira astatu autoloro gomedi. Poz dezaber, naitan algia eske galdi indarte. Ba, ho sai denik, bolo den zer da. Geu abata sinenendo guadiena bacera. Osola Bausteide wow, top sevena de dena, Santiago, San Pedro ni Juan. O Saludora arranca una carabita que está. Ba, ba, ba, ba. Por supuesto. Rafi bucori, San Salvador de Bosti nien duz da, San Salvador, oberdo dideik. Toda nazi gaitu gela ja, zarrera moduan, beti nik eskatzu diot, izena du izenak, eta ze matut, eta txugun. Eta zei nien ane eta zei txin jaiu ya izen, eta nahi arreba zen bat txuken, eta zei kompainian atzatzen ya izen. Betira, betira. E, badakit galderi baiara botatuztenla. Iruete meretzi. Bueno, aki abuzela. De... 2 del. Del, del, del 3 del 33. 2 del 3. Marchukua. Marchukua de 33. Eta maerikua. Ah? Ay, ah, nena? Ah, nena? Ah, nena? Ah, nena? Ah, nena? Ah, Este usted es e, es es chay o chaya todo quien yo tener no puedo estoy libre hecho grabado barreo va pues va ahí Eta eta Santa Maria, kalde Jauria, Sa María Santa María, Mari Magdalena. Mari Magdalena Carmen Jauria, garrika. Bartxirotxa gaiko Bibiana Angeru, Bibiana Angeru. Nagaitse ledon ikurru. Celeone ikurru. <laughs> <laughs> eta sei goiti, sei goitile hemen izango nore, familiek edo dadizia. Kurtara. Kurrutarra. Kurtaba. Eh? Kurrutarra. Bidek deno. Noa, Kurru. Ni anyway. Nena, baina, ingeo eta gara. Amba, amba, amba... Eta, ingeo eta gara egin, zinti gara. Eta, ingeo eta gara. Penzena, nola? Nik? Julen, Julen, zubei dara. Julen. Julen. Julen? Julen. Giri, gauza Jotake. zera, arritu zentzen zigena? Karren tira, taritomentuan, Julen. Jotaken. Jotaken, Julen. Eta, egizan zera, batallionko zera, Julen kulen dimarte arte ditu tresiansezun eh, bai, bai, bai Ez julen. Ja, kulen, kulen. Bakara. Betan, bera gogorri guri guk izateko Jaizki bere ta eta Fran J. Usillak tuk hartuak latinetik. Berberes Euskal us, Herriyan, askotari eta Euskai erratetan eta aikikun. Gul... Ba, oan berriya a... da, julen. Ba, ba, geol. Gian, gian. Gian, gian. Eta, guk orgil. Betire, sakorro, usakita, eustakita. <gurra> Mi gero. Seba bat etxet. Ne, Pairina. Ba. Seba, Julián. Euskal Herriyan. Euskal Herriyan. Euskal Herriyan. Euskal Herriyan. Euskal Herriyan. Euskal Herriyan. Urriaren euskaraz ez dizu de sui paidijiari. Ne paidijiari. Urriaren euskaraz dizu de. Osakaberzari son sale sautjmenta da ke ziguneo. Facsimile danego ziguese. Esto la tascopetata se da veramente da mitzenzigen. di comento la facese da se hor esaten du. Comenta hor. Bai, anche, za serata aan bizuenta gostar recuerdo andria andria sera andria se tardo bai el nin apellido izango le bottolo serata seid seid bai jaigoondo hori hor digeta era konzi Grande dato, io so che fanno che serios fedder di loro so sa che reset un intagio camiatta signore intanto io usar noita eh pulen da iaru situazione io te Nerekin irua nai eta herri bat. Herri bat. Eta bia nai Arronada hunditzen do Berrizan. Ha. Dantzen iba silla ah Bernardo da dekin. Levo txanda Gabriel badu da Nairata aniz. I de la baita tikurte gideen ordez. Andres, Andres, Andres, Andres. I burua. Bai, Andres. Ashisuke. Here anki gora yatessen. goi bat denbora yatessen. Hemen irugitek. Arata, kostarra ba, batutan kantarra. Beste, beste, nasi txutik. Arabera. Ba, tornillo behar diuen. Mutilo behar di poskorra ailek. Ba, hui, hui, leengo sartu, koste. Ba, hui, hui. Andres ez tukustera? Na, hori batutena ki gara. La beita bosa bora. Ba, bai, ba. bat. Zer chuart, iru goiu sailai eta tar batimgiak bi onstaksi. Ja eta batatu. Bi taxi bete. Basque estimado niker. Bueno, ya nada, va rumbo hacia la unión Ik emaila sanak bemenio egiten, i lurru batera segatere askoi ditena giselles, pero bitzel idazten urdena euskara funez bugi du asi chiquiti chiquiti pase I txasu ager baloi ko forma aria an itzen ge. Ah, koaien ma ma tutto da non sapete tentare sarì agoi poteva tintato ma indù sarìa il libro assoluto di Simonova a carra conastecarra o de grazie Hama bitan zari da, ardoro da, barku dian txote da Hamaik eta ardoro kai berri efan da Noribitzen da Gaztiz egin ba. gainatako ez gai? Gainatako ez gai? Gainatako ez gai? Ba, dea bat gaztio da, ba, ba E? E? Ba. Hortzare orduan egitokatu zaik garai honak erabaila askari eta abixiak Es, orduan egitokatako ez gai? Es, orduan egitokatako ez gai? 64 garen jatun dinen, txasua Dabai? pitaavia. Ahor den hasite zikune Ni 64 urte kan rengo tiro diaru tera san zuen, bizigua Aranzora. Konzi gaziun bibliotegatik ztingezen aurrita, bueno. Gure tizinean amiaun. Oi, izotetik lota seme diga bi hordu ema ta bi hordu bidia. Kala da kala, Julenekin hisketan eh, ze hitzak, ze jolas aportuar fite fatel den hoietakoak, eh? Ezta bat ere aixat ematen. Aldia dioen berda atesuen, eh? çegurrekoten biziren bezala, baserritan katiakin, eta bere kasot onduan Eh? Egoten direnak atezuen eh, lepotiko horatu egizakoak askotan zaungaka eh? Baina atezuen, erne, belarri jegotxi beti ere, eh? teink eh? Gure arrolarri bezala zeboa ematen beren traineru berriekin eh? e, Arne horri hartzen nari diote Guztu izango nuke nik ere bai hartzen nari diotela Eta hor misi, San Miguel Ligan 2000 abiko ustaiaren hogeita saspiak gaurko honetan Arrakko ta jokin siaskako egutegi jan. Mi xi dire. Eh, la oain baditu badituste beste lau estropada aurretik eta gero abiluan kontxa sartuko era. beste kontuk izango da. Beste beste bat e, zeuen gozamenerako eta bueno. Nik uste dut hauxe egokiena. Itoi semearia goti gora. Maria Gora, Maria Bera, eh, guri itxaso gustatzen dugu traipaia, itsaso pixar bat izatea, brankara, gure arraunketa aurrera mati abantian, ez dute hor kronik kristikak eta kastetaria diote, zerbait izkiriatu idatzi erakur dut, elehantei arraunitzen Turbo eta turbodiesela ezaten nomen diote. Azken en zumpa sartu eskatu Josebak eta gora Joseba eta beraren kuadrilla Aurten ere zaiatuko gera banderaren bila Aurten ere karriko etxugu bandera baiara Bueno, hor lako doiua eta bat biru lau ezaguna betire arrera egiten diogu E, banderaren bat erdi ezten duenean lortzea du, Lortzen dutenean gure arraularia Gure ama guadalupekoa bandera bat e, irabastean erdi ezten duenean Lortzen duenean Beti ere herria jasain dauka harrera egiteko eta nola bateko Ba hori Ba hori Eiteko hori irten diete be, arraulari guztiei e, eta beraien lana, beraien kemena, kuralla eta indarra, ba goratzen dute, ba norbait ere euden txalokin, euden xirta berdekin eta urden bi baketa gorakin, eh. Beti ere igaldetan hermandadian banderak haizeetara eskuak astintzen dituztenian. Hori beti guretzakotz. Eta ni eizketan ari nitzen orbarrena, eh? isketan e, eso es la el lu sera miau. Miau. miau miau puri ya. gutxikareki miau miau ja mato miau le facera danza da tani uru no ba kala cantilla eta hasi eta cuadrilla gestia ana da que te felis cajas taquilo neuan mitxun miran igual ata pa sergin i jova por le chimeno fue enchu lecuna i jova da eta agen prudencio lecuna prudencio consots la Telu fatse jiun ese nenhum, mais camarun denais. A tio shurre ke betse la pasta tava ba, já, eta mia outra. Oh, disiguro, sa chacharro, sa chizmatara. Nasí sunho bisca biscan, ui, me ñambat. Estia, lá rozo barco bi chiñene. Que boaça, será. Boaça sorde. Dizente boaça, Zein, ez da ez, osea, bai. Jaio boba, eh, boba. Boba, boba, oso barik zuguente. Ustokiñarra. Bai ez. Oi bere ultzite seamia usero. Bai hortan. Bai, bakotxe, urtepiena. Nau boz barko, bakotxe gilu, logso, eus, eus, eus. Arenin ero. Gu berreiko, <tabi> <talul pollseno> <in> dua beste gasik edo atera bizi nire eta lege pizka pizka hasi zindikia eta segia jo taller berri ta horra karberia uai iratuz iratuz eta gazi jo bihasio eta bas seria mas harentzeko neuko sera ba dua biziko jo bat salak bi bi lingo marka de mendigan baietik eta chingundi baietik hone atei se la bendera bi ondaska subir bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Arituno. Samotjar, puro. Samotjar, otro. No pulseca. Etor eschet, bisca bisca. Le manda se ni carta que se me entiende niente. Mio bio de clase, que es culo hasta tu sombra, cartilla. Ordenalave ata yo barco aquí. Marca que se Itche uraimendilla de que vas a estar bicha bota sonda, bota seda, sonda, eskus, eskus bota, taura go eta ondujo, ondujo bota. Abrazo. Sea abrazada o mestelet. Ba. Ose, se maitegi bota. Etzuka dator pasta, metie.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 eta garrantzitsu den ez du jakin zu tabua pastetor ta denko ledu ifatsuinen eta bai ditzenen ahesti bat nola ez, e? Eh? a ber, zertikanez, zertikanez bai Baina bueno, bukatu da eta beste zerbaitetik ginen orduan ementxet, e? Eh? zaleatza mediana, pero txurila, bai hori iztukon du, gehiago beti ginen ba, bueno, oantzatik postanaz batean gubitzin niko da misiko, misiko, zera misiko eta, misiko gero gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, Balanka eh? guzti ez ez, okay. ge ditu, eta albada egizide buruzka, bero, zebainetan atzitzen betunan egiziet, balanka liman aurrean braide tek, ah. eta beti albada herramentak bie bi, bi nio gutzeko, apiken nio gutzeko. Nio gutzeko ez? ez? Ez, ez, iku herramenta albada egitzen apik gieno da, ebat Patroa da navidadi, patroa da ah. aurreo man piska, geldi, gesio man, semaitan la banda gesio, besta da la banda besio... Baiten moitzen. Tzera, barko moitzen. Barco moitzen. Eta semaitan, se atzema digua, gesio bat ema da, elizala... atzema errementa bat, atzema zein geldi zera... Amuk zer egin, zera eh, begi jatzen zera? No? Txipoida, atxibi eta... Pruñitzen... Bueno, pruñitzen zera, zera, ar, arrozera se jatzen zera. Arrozera jatzen zera, txicharru eta txipoida eta txipoida eta txipoida ñeori uke bcs da ñe no guno no entrega su gente financiera 350 abselta abselta claro 300 amo vaya la botracia abselta 33 ñeori bcs da cazzo dovevamo c'ho chein ñe Hosteniarako <fundas> izan diesi machineekin ni berdaren skioteia 2023ko tokiekin dago gara txuksekin dela zorra bai oso ona eta botoi bai ni sortzieme oi amuewa ta denak bai igual oi amu ta moza baita edo igual le has te permito puescito botaca digo orden semata persona ni ni senia arte cimbalijo ya cimbalijo ni ni senia arte cimbalijo ni fin ni fin o un minuto fin cascarroak atsora tegir xanait segit eta ara da askoria itxuko kaso ara igual ustes le has shun eta ran ran kontra de Ja, jo, caure jo, era en Cebe, tarda a ser. Jo. Trobjo un técnico de seguridad per a que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 Arisiteken labela modukoa. Ah, asko ia. Ia asko izen. Joder, bai, uste hori dut mote, eta hasi tenesi, daçu 1 kg ta milla daia kriupa rocela. Treso ibandemotan. Eunde pasatzera norduen Gastiztela? no, bai, sai, sai za. Uste. I, eunde pasatzera eh? I, oritzatu den onakio. Ba, zeik sari tinta azien eta ber txardura gawasnon gawasdu abarsei utepeta todik chochur dit chochur eta barku esen chaurmata zen taforien chaurmata eta chauru eta eta batugar bictu taren mintzak harileo zentatzak bi ja vieton katie eta ka du honz unda araki don da ara asko suno eta bada basamato eta fama matro mentra koeta bi vietaget maneira utzipsko chugu ni nugu xego hasta le negatsuna sendo sera launa fama bazun loto kone utzipsko chugu ni otro kaure dematan bakulele irsut kala bizu zun kala oio siquin tracao siquin ni da osai te parte zike bela goba bian panela beko dia leku gutzi du gaun zerbait sigin sigin jo sigin zikorta eta panela alimentzementa zehatoki basamaze nia barki zin jo iba eta urua dena panela dimanatzela sigin jo denguia que va a bueno eh entonces se tiene día así se llena así que señora golpe la señora golpe en sí yo yo yo dar que se nada claro yo yo dale todo a yo se nada para nada ni ni nada nada así yo Bueno, que taisemo te centrata ni, asi ni no se tiemberrekoa. Jo jo i haistu misa. On daru famentsi duen, daru ta. Aina kada ratimatu. Aina kotar rimatu ta. Kendela asi de begesela. Sí, Christa, bueno, bajo, ah, sí, Cristo desde, güey, hago parte de la de sí, Cristo medio social y de social media. Ahí nada. Me dices, ¿qué se hace? ¿Qué? Todavía su línea. ya. Y San Lina lot of Zeratzen dituzen egin da? Zeratzen dituzen egin da? Turua, parela ganea da. Ba, eta un zikini... Un zikini eta... Olillo da, olillo da, olillo da, atraso da, eta... Eta, eta, eta, eta, zubatu da... Atxatu da, eta, duzu denak, olillo den zikini manxatu... Ba... Ez kamaen idoso, etik, bintu menatu... Juleen, zubiak, izk eta makarela, eh? duela biegun, nola kaisarren ebilkiginen, eh? hor barren ati dizigiza makarela kontu kontari, lehenko kogo asileran astapenak izan zirenak, eh? hor irru hartu txiki hortan nola ebilkiziren, beren erremientak botzen eta rantzen, eh? bisibo arrozela arruzela bintzik guen, araiz, zakarraz, benniun bermi, otarrek sakazak azizinen hartzen eta ero, eh, txolpresiatu izan zena. Bai, bai, bai, zer kontuak, eh? Guk itoizedi... Itoizekin ari ginen, eta... Itoizen... Lo egin. Ara, ara zotxiki bat izan dugu, itoizen lo eginekin, baino... Benyon... Zerriz ere beste arazo txiki bat izan dugun. Nik uste dut, e, ustela dela gaurkoa, beraz, ustelakin jarraituko dut. makina egiten zaigu Gaurkuan eh, dena beraz ici ici sartu zaitez eh? eta venga rock and roll oh, no hey, the mission bai no bai ei olek stutziter rock and roll the champion Simarroia, moazaz takipatzen bat esulten eme Eta, simarroia da, boh Aten se... borril ya Ato mori Ata, trantzen bat, turren eskorti dago Trantzen bat, diazue mazho, ero zer bat, ero rondokon bat Eri, ero, estakit, du nino mani kontatzit Ero, spalartan bat Nino, ero, nino Ero, ero nino, nino, marajo, bat atzuan Ero, sebait idau, bat eret Ero, trabein, ero, nino baiti toero, nino baitere Santelmoko zuikusin izan zek Nime dikontatzen diti, jarra antzaren bat Eri, bai horasi biduruan iltsatu honenetakoa ni da ausen kasua hosori a ber <risas> eta gero zenik 53 54 servicio fan 54 en kupito va 55 osin banku bat se va da petitiguisa da zetik otrikutik daenate ilur jo dengo 54 eta 34 osin kupito karmigama bakosara ara sarasunbiareskugo eta Aiki hitzuenak para que remontado viveu da de Deus, demos dinheiro de Deus. Organização de venda de que na 56 entre 56 hasta certificado e essa única carne que a mãe vive. É, acho que não dura, mas ainda não serve. Fogo se, se uto, Sigo nacho 60 o 60. Eh, antes funts. Eta kai, bete ditzen mi war war bai eta gabas. Ba. Iba eta gabas astan. Ah, has ta psikolog, has tu pasaino un algo, quejaro con data next, estáis disfrutando. Ni anda nadie. Pues digi, pues no di, no tropor va, no, motor diésel. Unos materiales que intentamos, dimensión, batería que jugaba estar un acro. En la estación de libertad, en Orselan, en Yesetan, vino Vito ahí llegan, Juvaseni se le calsa. Iba, Juvaseni se va hacia Isima, Babesni Mateo, la nación todavía se da. Orba utara esta. Rajesh hasta güste la otra dentro de 10 millones, 10 billones, 10 billones ha defraudado. Bueno, parece, va Argin hitzadik bat egizatua behin. Eta, fondi horan doa nintzen da. Zitzen, barku gainetua horrein. Iren gainera? Iren gainera. Baa! Botri. E. Eta, atua porkulo. Ondora. Brangatat. Jo, ire jontu. Aurtik. Ba, kustak aztoz. Eta, putzula. Eta, edo. Ata, edo. Arruka. Arruka. Eta, edo. Pastaitar bat, edo. Eta, edo. Eta, edo. Eta, edo la sai la sai pocalenta. Taqen ta queda una a tu zigen. a La sai Bueno, con tu gustillo e gisan dire Eta izabaitu ulertu izian, ez izen ulertu dineo, eskaisa. Julen, zubiagak nizketan. Kaisarren hitzela, itxasoko uainak, olatueke ba, oza, ondartza txigilean iristen zirela, aurreken juak, buiak, parteko girua. Eta bere kontuak, bere izateko era, kontatzeko era eta izateko era, eh? adilazten duen. Ba hemen ekarri dizu edana, eh? Grabak eta hauek izaten edaz zergitutatik honen zaio zailo, irrazioaren funtsa eta makarelak egiten dizkio jendeari. Hala izan du da, eh? Orain beste, musika pixka bat eta ja agurtze aldera. ordu bete iman duguta, eh? Saio hor latera da. Eta batzutan, belarrekon bintu pixka bat egin bukatzen bat iziare, eh? Hmm... Eta txain izaten da jendearen ondarbitarren bitarren kontu. Portugarrak, eh? Gaur portugarra izan dugu dara, lakotz. Kontuak. Aritzia, eh? Ea, oraingoan ustean didan. Aztelen, urdin batean ez, baizik eta ezekilen prozesia. A ber, entzuteko dut, beste batek. A ber, entzuteko dut. Txalistu matu, abitire Ez ba. eh es da bil gure gure zera stabil gure ordenagailo stabil fin nik ustezu saltoka martzkoa ibiltzen dela nik ustezatchen eman barko geniokela pixka bat eta bueno agurtzeko agurtzeko boza, agur besterik esati etze geratzen ez dakiz ze musikarekin agurtuko dizudan baina bueno, beti ere eskerrak Sin Siri daukadan hemen 5. abestean. Beraz, agur ondo izan eta laister arte. Aizkidiak, ondo fan. skills.